József Attila, talán eltűnök írtelen Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Már bimbors gyermektestemet szemmaró füstön szállítottam. Mánat szedi széteszemet, ha megtudom, mire jutottam. Horánvájta belém fogát a vágy, mert idegen betévet. Most rezge megbánás fogát, Várhattam volna még tíz évet. De se fogtam föl Soha értelmét az anyai szónak. Majd árva lettem, mostoha, S kirőgtem az oktatómat. Ifjúságom e zöld vadont Szabadnak hittem, és öröknek. És most könnyezve hallgatom A szárazágak. Hogy szörögnek. 1937. november